І коли надумаєш думати, подумай про таке. Теорія брехні. Чому люди брешуть, відомо майже достеменно. Цьому є сонми загальновідомих пояснень, причин, мотивів. Принаймні нагрізне, чому збрехав, кожен зможе відповісти, чи бодай стнуте плечима. Що і є найприродивішим зізнанням. Але що змушує нас говорити правду? Не піднімаючи погляду, мляво мормочучи під ніс, затинаючись. І що таке правда? Калічна сповідь сліпуватого паралітика, сліпа калька підцензурного автора, стенограма серця, кардіограма думки? Правда, як убитий беквокал майже безголосує і позбавлено слуху совісті. Правда ж, у метафорах помітно зашкалюють фізичні вади. Чому вона співає замість тебе? Чому ретельно відвідує репетиції, по суті, не покидаючи репетиційної зали? Адже ти зроду не замовляв жодної совісті. Не добирав слів у називанні і взагалі вважав, що правда – це газета. Аж виявляється, ні. Кажуть, правда – це тип короткотривалої реакції вокабулярного апарату людини, на складні взаємозв'язки внутрішніх фізико-хімічних процесів та зовнішнього соціально-психічного тла. Хіба може таке твердження містити хоч краплю істини? Яке зовнішнє тло? Яке психічне тло? Які вакуулярі? А ще, кажуть, правду можна виміряти, ну, як рівень алкоголю в крові. Існують детектори брехні. Брехні, зауважте, саме брехні. Отже, вимірюємо ми все ж брехню і лише опосередковано висновуємо відсоток правди. Адже правда не вимірюється, як не вимірюється темрява, скажімо, як не обраховується ніщо. Так от, детектори брехні, прилади, які реагуючи на певні фізіологічні зміни в організмі людини в процесі мовлення, записуються зміни в подобу сейсмограми, деякі законодавства визнають покази детектора брехні такими ж чинними, як і свідчення очевидця. Мають рацію зрештою, яке значення, чия брехня фігуруватиме у вироку людини чи машини, детектори брехні варто перейменувати в генератори брехні, якби лише поняття генератору брехні не видавалося таким привабливо узагальнюючим. І справа навіть не в тому, що людину, яка розшифровує сейсмограму детектора, теж треба піддавати перевірці на цьому ж детекторі, а процес цей, зрозуміло, безконечний, а в тому, що нікому перевірити сам детектор. Цікаво, що показав би правдометр під'єднаний до котрогось із сенайських ораторів, для прикладу. Ну, чи до котрогось з евангелістів. Чи не заговорив би тоді Лука, приміром, голосом відьмака Матвія? Хлопці, Ісус просив вибачити і переказати, що нічого не вдалося. А Матвій заговорив би голосом мальованого Зайця. Знаєш, у чому твоя проблема? У мене все маленьке, ручки маленькі, ніжки, вушка і носик. І ріжки, і хвіст. А Іван би прорік. За виняткових обставин щасливий жереб може випасти навіть цілим поколінням, племенам чи народам, і жереб цей кинутого. А я скажу таке. Говорити правду, верніше вміти говорити правду, означає володіти найскладнішим інструментом маніпулювання. Нема кращого способу поневолити людину, як бути з нею відвертою. Нема більшого ярма, ніж чиясь щирість. На цьому збудовано християнство – найвідвертіше маніпулятивний, наймогутніше маніпулятивний тип міжлюдських стосунків. І я не знаю, хоч це і не стосується теми безпосередньо, чому досі святкується Великдень – День день коли в людства стався викидень, і воно виштовхнуло з себе все ще живого Ісуса. А якщо хтось згадає, відповідаючи, що християнство зовсім не міжлюдські стосунки, а стосунки людини з Господом, то я тихо скажу – заткайся. Заткай свою смердючу пащеку і слухай сюди. Якщо ти ще раз, де-небудь, коли-небудь, з будь-якого приводу, wherever, згадаєш про свої приватні стосунки з господом? Я превселюдно виграю тебе детектором брехні, змонтованим із малоамперних, але високовольтних електроприладів. Приватні стосунки не передбачають жодного анства. Оприлюднені приватні стосунки – це не інтим. Це порнографія. Що таке зло? Все, що пригнічує в людині бажання сили, жадання влади і, зрештою, саму силу. Що таке добро? Все, що походить від слабкості. Що таке щастя? Коли усвідомиш, що бути сильним, не конче бути похмурим, щоб стати слабким, не конче виснажливо вправляти, щоб збагатіти, не конче втратити, щоб збідніти, не конче звеселитися, і що справжнє щастя не коштує ані копійки. Недолугі і безпорадні не мусять загинути, але мусять відбувати покарання на детекторі брехні, де ж існує той один справжній. Це перший принцип любові до людини, його треба дотримуватися. Що шкідливіше за будь-яку брехню? Та сама брехня у вигляді правди або навпаки. А що шкідливіше за правду? Сама правда, як це не банально. І ще одне. Може, так і не допер, про що йшлося. Мене це не обходить. Однак, може, ти зостановився, кажу я правду, чи брешу. Знаєш, якщо ти вже дослухав до цього місця, тебе це також не повинно обходити. Спи. Наша доля – це порожнеча, знеструмлення і зосередженість іншої сили. Наш час – лише на усвідомлення того, що це наша власна сила, і жодної іншої сили у світі немає. Ми тримаємося якнайдалі від блискавець та діянь. Ми близькі до щастя досконалих, зрадливості. В нашому небі роз'яснилося, у нас немає іншого шляху, крім безлічі інших. Формула наших страждань тверде «так» і «ніякове ні». Формула «щастя» така ж. Слабкі полюбляють запитання, за які досі ніхто не відважився заплатити, бо в них є слабкість зазіхати на заборонене. Сильних же заборони паралізують. Але думати про силу і слабкість означає виганяти себе з лабіринту. Лабіринт – наш дім. По-справжньому радісні живуть в його центрі. По-справжньому в порівну відважують собі самим. Вони не спокусяться забороненим, бо не знають ані спокус, ані заборон. Не для нового слова потрібен новий німей, не для нових полотен нові незрячі, не для нової музики нові глухі. А для того, щоб усі новини виявилися жовто-тривожними заповідями, і мир увійшов у наші оселі. Але потрібне старе сумління, аби почути голос істини, що споконвіку голосить на кожному перехресті «подайте кого-небудь ради». І конче треба перестати бути ощадним. Уся вбогість від ощадності і кожні злидні від примноження відомо багатіють лише мирнотратні. Коротше, зав'язуєш мотитись, кінчаєш монатися, перетирати, скільки бонусів зашаметав. Ніхіра не зашаметав. заро пунктів, як на фейлообміннику. Віддай що-небудь, краще все. Не встидайся своєї зашмарканої душі. Ту фігня, що вона у Бога. Бог її любить так само, як і решту. Я тобі скажу більше, я теж її люблю так само, як решту, як і свою власну. Запам'ятай, ти нікому нічого не винен. Ти тут для радості. Для радості. Можеш переказати це своїм дітям. Тільки як наважишся, відімкни перед тим усі доступні детектори брехні.